Siihen aikaan neljännes ruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta, ja hän sanoi palvelijoilleen, se on Johannes kastaja, hän on noussut kuoleista, ja sen tähden nämä voimat vaikuttavat hänessä. Sillä Herodes oli otattanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon Herodiaan tähden sillä Johannes oli sanonut hänelle, sinun ei ole lupa pitää häntä. Ja Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä he pitivät häntä profeettana. Mutta kun Herodeksen syntymäpäivä tuli, tanssi Herodian tytär heidän edessään, ja se miellytti Herodesta. Sen tähden hän valalla vannoen lupasi antaa hänelle, mitä ikinä hän anoisi. Niin hän äitinsä yllytyksestä sanoi, anna tuoda minulle tänne lautasella Johannes Kastajan pää. Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän käski antaa sen. Ja hän lähetti lyömään Johanneselta pään poikki vankilassa. Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle, ja tämä vei sen äidilleen. Ja hänen opetuslapsensa tulivat, ja ottivat hänen ruumiinsa, ja hautasivat hänet, ja he menivät ja ilmoittivat asian Jeesukselle. Kun Jeesus kuuli sen, lähti hän sieltä veneellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan, Kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. Ja astoissaan maihin, Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa, hänen tykönsä, ja sanoivat, Tämä paikka on autio, ja päivä on jo pitkälle kulunut. Laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syödä. He sanoivat hänelle, meillä ei ole täällä muuta kuin viisi meipää ja kaksi kalaa. Mutta hän sanoi, tuokaa ne tänne minulle. Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon. Otti ne viisi leipää ja kaksi kavaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista, ja niitä, jotka aterioivat. Oli noin 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venehe oli jo monen vakomitan päässä maasta aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos se olet sinä Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Hän sanoi, tule, ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan, ja huusi sanoen, Herra, auta minua. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. Niin venheessä olivat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti, sinä olet Jumalan poika. Ja kuljettuaan yli he tulivat maihin, Genesaretiin. Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön, ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun ja kaikki jotka koskivat paranivat